نمر بجاني صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهداه انا مر بجاني صناع حياتي اقمار لالي منار اقوانا بعزم الابات واقوانا بعزم الابات ايا العمر يمضي ورا من سراما العمر يمضي ورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل دلالة في النار أما بعد براءة براءة في سينة نسستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزميشن يا الله جل شأنه كاجه القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا <تصفيق> الله والتنظر نفس ما قدمت لغادي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أوه يا أبنيتي أوه كي верويت بودت سفياسني الله بويتس الله والتنظر نفس ما قدمت لغادي واتقوا الله إجلدأت رجونأت بويتس الله I mislite šta ste zasutra pripremili, šta ste pripremili za sudnji dan kako kažu islamski učenjacim svim svinim tefsirima da se ovdje misli na stalno preispitivanje čovjeka šta će pripremiti za dan polaganja računa innaullaha fabirum bima ta'melun a Allah djalešenuhu potanko zna ono što vi radite Kažu islamski učenjaci, odnosno sociolozi Da su Brašo i sestre tri topraka ili tri stuba Koja su u isto vrijeme branić jedne zajednice jednog društva Branje, čuvaju jednu zajednicu društvu A u isto vrijeme ta tri stuba Mogu biti presudan faktor i jesu presudan faktor za napredak jednog društva, jedne zajednice Bilo kojeg društva, bilo koje zajednice A prvi stup, kažu, je čvrsta vjera u Boga. U Allaha dželašenu. Kad smo mi upitani. Drugi stup je jaka međusobna povezanost, kohezija među članovima jednog društva. A to je islamsko obradstvo koje mi znamo puno i čitamo i učimo i, i dersujemo i vazimo. I treći taprak ili treći stup, treći temel, Koji je odbrana jednog društva i zajednice Jeste ulaganje svih resursa Svih resursa u one stvari koje zahtjeva vrijeme Ulaganje u nauku i tako itd. I subhanallah Čitajući, odnosno malo spremajući za ovo predavanje Naišao sam na jednu konstataciju jednog zapadnog historičara Koji kaže ovako Presudan faktor i glavni razlog zbog čega Kršćanska Evropa Nije uspjela da u Europi ne ostane niti jedan niti jedna muslimanska zajednica jeste u datom trenutku u presudnom trenutku da se krš, da su se kršćani razištu da je njihovo jedinstvo bilo narušeno. Subhanallah. A to je jedan od ovih topraka, jedan od ovih stubova koji smo spomenuli. Pa braćo i sestre, kada dođe do narušavanja jedinstva i snoge unutar jednog društva, to je U pola gotova stvar da kažemo da to društvo se samo uruši. Samo da se uruši. A da ne govorimo o napretku tog društva. I pogledajmo, braćo i sestve. Kaže uzvišen je Allah. Allah kaže, a, vi Allah vas učinio. U istinu su vjernici braća. I dosta puta smo od kome slušali i vazove i dersove i tako dalje, i tako dalje. E vitre, Allah nešto hoće time što je nas učinio braćom. Allah nešto hoće time. Pa kažu islamski učenjaci, Allah nas je braćom učinio na dunjaluku. Inne man mu'minuna ihve. Ovdje na dunjaluku braća i sestre. Jer je bratstvo i ta prava bratska veza. Al prava bratska veza, ko što misliš svom bratu rođenom, tako da mi je drugima mislimo. Znači, jer je bratstvo, Allah učinio, ne možeš drugačije uspjet jedna zajednica osim s tim Znači, na dunjalu, u Allah učinio brađan Dalje, islamski učenjaci navode, pa je Ibnu Klem Rahmedullah Ali napisao, čitav u svoju knjigu Ruh u kojem navodi da će muslimani, mukmini, vjernici u kaburskom životu u Berzahu biti brađan Iako li ima vjerodosti ni predava poslanika sallalallahu alaihi sallam, ali Islam skučaj na svi o govori, pa ako je potome onda smo braća i sestre mi, braća i sestre, gdje? I u kavuru, subhanallah, braća i sestre. I ne samo to, Allah će nas učiniti braćom i sestrama pravim i na budućem svijetu. Šta kaže u zvišenji? Allah jala še'nu, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا ala سُرُرِمْ مُتَقَابِ Allah će na suđen danu isčupati nezaad znači potpuno isčupati iz kože iz zemlje, korijen drveta. Pa Allah kaže ve nezaana ma tisudurihim. Allah će iz prsa vjedi kako potpuno isčupati bilo kakvu zlobu ili nešto što je loše bilo, neko raspoloženje ružno sram braće muslimana jedni prava drugima. I kaže ihvanan ala sururi mutaqabilin, pa će kaže u džennetskim tim uživanjima, u džennetskim džennetskim uživanjima bit će, kaže poput pravi braći. Pa je učinio Allah braćom i na Dunjaluku I inša'Allahu te'ala braća ćemo biti u Kaboru I inša'Allahu te'ala bit ćemo brava braća Na ahiretu, odnosno na suđen danu subhanahu Na suđen danu braću Pa kaže Allah, nasi, Allah vas je učinio, odnosno vi ste najbolja zajednica koja se pojarila na ovom Dunjaluku وَاْكِذَالِكَ جَعَنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتَا I Allah vas je učinio ummetom ili zajednicom sredine A šta znači ovo ummet? Ovo je pomezano sa innamel mu'minune Mu'minun, vjernici, braća A što nas je Allah nazvao u Kur'anu ummetom? Što nije Allah upotrijebio neku drugu riječ koja bi značila istu? A u arabskom jesku toga ima koliko god hoće Što je Allah جَدْلَشَانُمْ укazao ummetun? Koje riječi ummet je od um, a šta je um u arapskom jesku? Majka. Pa braćo i sestre, Allah je u nas uči da je ummet meni i tebi majka. Da ummet koji je sastavljen od moje i tvoje braći i sestara, mora da bude meni i tebi majka, da o njemu brinemo i da za njem se sikiramo kao za svoju majku. Ko se od nas sikira za ummetom kao za svoju majku? I ne samo to, Allah nas je nazvao ummetom zbog toga što je ummet moja i tvoja majka, pa će se ona za tebe brinuti i sikirati. Neće se niko za tebe bolje pobrinuti nego tvoja braća koji su bio tog ummeta. Allah on će to da nam kaže. Ummet. Ne moj tražiti od nekog drugog pomoć i ne gdje na nekoj drugoj strani. Nego uzdaj se u Allaha želeženu i svoju braću, vjernike i sestremu, vjernice koji su bio tvoga ummeta, jer je ummet tvoja majka. I sa umetom se nadaj uspjeh. Sa džematom se nadaj Sa U zajednici se nadaj uspjeh. I zato, braćo i sestre, htio sam da ovim predavanjem otvorimo malo oči sami sebi koliko i na koji način mi doprinosimo, odnosno koliko razmišljamo istinski i iskreno svojim srcima o našim doprinosu džematu, o našem odnosu prema braći i sestrama, o našem doprinosu prema ovom umetu koji zapravo treba da bude naš um, odnosno majke. Naš um, odnosno naša majka I pogledajte Kažem sociolozi Jedan od glavnijih A prije toga ću spomenuti mišljenje jednog Velikog alima danas Na prostor Indije živi A to je Muhammed ibn Jusuf Kandehlevi koji je sin jednog Također velikog alima Koji je napisao jednu Jednu hadijsku zbirku Okupio u hadise koji se tiču Edeba, etike, ponašanja, vladanja Držanja i tako dalje i kaže on neprestano me je zaokupirala ideja o tome kako je tri stotine ashaba mijenjalo svijet tri ljudi mijenja svijet najsilomašniji, najnemoćniji nemaju ništa sa sobom osim po Allaha i, i tri stotine ashaba 4 ili pet stotina mijenja svijet i, i to piše i naša i, i muslimanska i nemuslimanska historija koja je objektivna i realna da su ti ljudi mijenjali čovječanstvo i da su Allahovu vjeru za kratko vrijeme, za 50 ili 100 godina pronijeli od istoka do zapada. I kaže, ne prestano sam razmišljao o tome šta su ti ljudi bili, ko su oni bili, kakve su to oni oso osobine kod sebe imali, pa da za kratko vrijeme mijenim svijet. 300 ljudi. I onda sam, kaže, sebi odgovorio da su ashaari bili ljudi koji su čvrsto vjerovali. Da su ashabi bili ljudi koji su se iskreno radi radijallaha. I kaže, našao sam da je naj, jedna od najboljih osobina koju su ashabi kod sebe imali, a to je da su smatrali da su sva njihova djela koja danas urade, nesavršena. Nisu bili utvorani, braćo, i nisu bili umišljeni. Bili su samo kritični. Pristajali su na kritiku i pristajali su na savjet. I kaže dalje, neka zna svako, da svaki čovjek koji ima kod sebe osobinu, kad uradiš neko djelu, da misliš da je nesavršen, da nije najbolje, da nije najljepše, da neko drugi radi bolje, da taj čovjek nije ohol. Taj čovjek nije ohol. Čovjek koji nije ohol sa njim možeš raditi i sa njim se možeš nadati uspjevuka pa sa njak je našao da je to bila osobina zbog koje su ashabi bili čvrsto vezani u jednu zajednicu a to je braćo moja draga da što god danas uradiš da misliš da Tari brat radi bolje od mene e koliko nas sada ovdje danas što smo uradili koliko nas sad ovdje misli da je ovaj koji kraj kajmene kaj te besjedi da uradi bolje od nas Iz druge strane, koliko nama sad pada na pamet Da sami sebe preispitamo neko jutro izdjela Ili riječ koju su pokazali svojoj ženi, svojoj supruci Da kažemo, možda sam pogliješio To su ashabi, braćo i sestri i mali To su bili ashabi, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Nećemo govoriti Allahom poslaniku Ali i sallatu veselam mnogi ljudi kažu, ba znate, on je poslanik i tako Evo, govorit ćemo o ashabima, govorit ćemo o tabiinima Pa Hasan el Basri i Malik Ibn Dinar, braćo i sestre, kako kaže jedan alim, nije bilo ni kamata, ni televizija, ni serija, ni šeherzadini, ni onoga, ni onoga. A Hasan el Basri je govorio, Allah mi, kada bi se moji grijesi čuli, kada bi se ovdje namirisat, niko kraj mene ne mogu sjesti. Subhanallah. A to je ta moć samo preispitivanja, samo kritike, braćo. To je ta moć koja čovjeku, moć da kariš sebi, sve što sam uradio nije dobro. I kažu dalje ljude, učenjaci, kad čovjek ima tu snagu da kad uradiš super se uradio a se sve završilo al kad imaš moć da kažiš nije to dobro sutra ćeš još bolje se truti da uradiš a sahabi su to uradili jer su imali tu moć da kažu sebi to, je neva, to nevalja to to nije savršeno to nije najbolje uvijek može bolje I bileži se o biografijama o islamskim učenjacima jedan Adam koji se zvao Ibn Mahluf a Kaže da je to bio da veliki učenjak u fiku Imama Ahmeda ibn Hamdala, Hambali učenjak u fiku. I kaže jednom došo na ders na predavani i sjedi sa njom, sa njim sad njegova taleba, njegov učenici. Pa je kaže kod njega naučenje dolazio i čovjek koji je bio iz da kažemo sledbenik Imama Malika u fiku. Pa je dolazio kod Imama i kod Ibn Mahlufa i uči od njega. Pa i je, kaže jedno mil, ima Šejh ibn Mahluf spomenuo neke stvari pa je ovaj kaže iz Malikijskog od Malikijskog mezheba ustoj kaže to je to je mišljenje imama Malika kaže ibn Mahluf ne to je mišljenje imama Ahmeda i svi kaže učenici kažu to je mišljenje imama Ahmeda a on kaže zavadi to je mišljenje imama Malika Ahmeda Malika Ahmeda Malika kaže istihajman istiarmak isti šta si zapeo toliko učenici i kaže sjedlo se raz sve obeše se sjedlo Sutradan, braćo i sestre, ide šejh Ibn Mahluf na ders, dolazi njegova taleba i zajedno s talebom dolazi ovaj čovjek koji im je Ibn Mahluf rekao je stihajvan. Nosi svesku, sjedi i piše pred šejom. Zamiste kad bi nama neko rekao javne stihajvan, pa ima ali tog znanja kojeg, zbog kojeg bi još više tog čovjeka učiti. Nema, A tu je bila ta poniznost i samo kritika, moć samo preispitivana, moć gledanjem svaa djela i samim pogrešio. De sam ja pitao do... da i kad dođe na selo kaže Mahluf, kaže bračo, ja neće da spocjeti dok se ne izvinimo našem bratu kojeg sam slučajno uvrijedi. Še nije pogrešio puno. Čovjek je bio u pravu, ali ipak kad je došao kući s konta je da javno na takvom mjestu i u to vrijeme nije tako trebao da kaže čovjek, jele ti paduje ponižiju? Kaže ovaj čovjek, nene še, kaže, ja sam bio u Ja sam, kaže, zavadio, nešto mi zapelo, ja nisam mogu moro sam kada da to, da guran, tako. Nene, ti si, ja sam, ti si, ja sam. Kaže, tako su pričali dok čitav mežlis, braća i sestri nije pošlo da plaće. Allahu ekber. Čitavo sjelo i svi ljudi na mežlisu i na času su počeli da plaću. Zašto? Kad su vidjeli tu skromnost. Znači, jedan i drugi kad su otišli kući, premotavali su sliku. Premotavali su film računalis, gledali su gdje sam pogriješio, možda nisam u pravu, možda sam trebao ovako, možda sam treba, a to je ono brać i sestre što nama fali. To je ono što nama fali. I pazite. Kad imate ljude koji su spremni na samo i kad imate ljude koji kad nešto uradi ne smatra da je to najlepše i najbolji, da je on najpametniji, svezdajući i tako dalje tako dalje, onda imate društvo koje Otprilike funkcionišen kako treba Zašto? Zato kad imate dvojcu rođene braće Od kojih jedan smatra da je uvijek najpametniji Da je uvijek najboliji Da je uvijek najljepši Da je njegovo najpreče i tako dalje Dva rođena brata će zakuvati Zamislite kada ovdje među nama imamo deset ljudi koji su, Od kojih su svi napuhani Ne zna se koji je napuhani Svi najpametniji, svi najboliji, svi najslušniji Matematika, fizika, pravo, vjera Sve znaju vaše Kako ćemo nije funkcionisati? I nije se čudi, braću i sestre, što u najčešćem broju slučajeva muslimani, kad god nešto započnu, to unakvije bude osuđeno da propati, da nas avlađu lišanom začuvatelja Jer zašto? Ta samoumišljenost, samozaljubljenost je plod oholosti Ni tko može da radi, ni tko može da planira, ni tko ko, koga sluša itd. A pogotovo, braće, u pitanjima vjeri A dovodi, dovodi do takvih rasula, do takvih cjetkanja, da svako postaje sebi dovoljan. I ona kako kaže jedan profesor, kaže, muslimani, nažalost, često puta posjećaju na univerzalne sveznalice, a konkretne neznalice. Sve znaju kad treba pričati, a kad treba radit, kad treba pitu napraviti, žena ne zna napraviti. Kad treba čovjek otić se, kopati kanal, ne zna složi, ne udariti. Da si jedno sad I kaže muslimani, takvi hoće da hodaju po nebesima, a ne znaju hodat po zemlji. Nije je slušati ovu. Nije je obraći slušati. ni toliko slušamo, čitamo, pišemo, dresimo, vazimo. Subhanallah, svi šehovi. I svi ovo znamo, ja? da svi znate sad ovo, sve što sam ja rekao. I nije je slušati ovu, jel? Ali treba, treba biti jak i treba pogledat srvi oči. Treba pogledat sebi u oči i preispitati se I ne mojmo braći sestre sad odmah kazat Evo, koliko je nas sad ovdje kazalo Trebamo se popraviti Ono jutro što sam reklo bratu, nije u red Jel, e, Igor, zamislim se Evo, ja na osnovu sebe pretpostavljam Da smo mi i mnogi kazali Pa ja vidiš, ona jutro što mi je rekla Treba da se preispita Mi odmah idemo, treba drugi da se preispita Ne, ti, ti, aj ja ti moramo sad odma da sad ne da vidimo šta radimo, kako radimo, dokle smo, kućemo i tako dalje Šta si uradilo i tako i tako dalje. Imam Ahmed, u svome muste do rahmetullahi alayh, bi je jedan jedan predaj u kojoj se kaže da je, da je u vrijeme da je u narodu Benu Israil bio čovjek koji je 40 godina Allaha molio dobom da mu ispuni nešto. I 40, a bio pobožan čovjek. Klanio post, sve sve sve. Četrdeset godina Allah, Đele Še'nu mu, nije ispunio njegovu dobu. Nije primio dobu. Allah va Subhanallah. I kaže, kada je nakon 40 godina došao i kazao sjevu, i rekuo, da je u tebi ikakvo gajra, Allah bi ti ispunio dobu, korio za sebe. Raču kad efleha, Najveći stepen da čovjek očisti svoju dušu je ta, ta taj samo prijekoj. Da svoju dušu obuzdaš, da je suzdržiš, da sam sebe ukoriš, da sam sebe opamjetiš. Kaži, da u tebi ima ikakvo hajra, Allah bi ti uslišao dovolj. Pa je te noći, kaže, sanjo, To što si sebe ukorio i što si sebe premotovo i preslušao I je kaže, bolje je kod Allaha nevo svi 40 godina tvojeg glavljaka Allah akbar Pa je Allah, vi mi je Kad čovjek kaže, sam sebi stane U redi Praći u, u dijelima koja govore o edebu islamskih učenjaka Spominje se da bi Šehovi, kad bi to učenici, koji će izrast kasnije u šehove, kad bi došli da uče kod svojih učitelja, kaže, tako mi Allaha, stijedio sam se, sjedio sam pre ševom toliko i toliko dana i toliko godina i sam se da me uputim i eto pitanje, računajući, jel to glupost, jel to sramota, jel to ovako, jel to onako, jel možda njega zahmetim, imao to pitanje mjesto. Znači, promotavao milion puta dok je se, se ustudi pita čovjeka nešto. Sam sebe preslušavaš. I moramo od računa, odnosno moramo se truditi da se preispitujemo, da budemo samokritični, da ne budemo napuhani, da ne budemo narcisoidni, da ne mislimo da smo mi najbolji, da ne mislimo da radimo savršena dijela, jer će nas to odvesti da, da budemo oni koji mislije da su najpametniji i itd. E sad na ovo se što ću da nabežim, Jedan dva interesantna koranska ajeta, braći i sestri. A ovi, ovi ajete vidjet ćemo, ako voda na, se na ovu temu o kojoj želimo ugovoriti večeras. A ovo prva stvar koju moramo, znači muslimani, pogledajte u svoje slavosti. Ashabi nisu htjeli da uče Kur'an, neki sljedeći ajet ili suru, dok ne bi taj ajet savladali praktično život. Imajmo to vraću na, na umu. Jer ja, usuprot tom, ako čovjek uči i ako čovjek to me moriše, ako čovjek samo slaže u sebe, biva a ne radi, biva poput magarca koji nosi knjige. Mezalu llazina humilu tevratasum melem jahmiluha, ke mezalil himar jahmilu eshara. Allah opisuje Benu Isra'il kao narod koji ima znanje, ali pošto ne rade po tom znanju, niti slijede to znanje, liče na magarce koji nose knjige, a nikakje fajde od toga ne imaju. I vidite, kaže Allah Jal-ešanuhu, meseluhum ke mesel illat istauqade nara, falemma edaaet ma haulahu zahedallahu bi nurihim, wa tarakehum fi zulmatin ma yufsirum, sumum bukmun unum, fa hum la yarjum. Allah Jal-ešanuhu ovdje kaže, Primjer njihov je kao primjer ljudi koji nalože vatru, plemensku vatru, najobičnija plemenska vatra. I kaže, Grimu se, فَلَمَّا أَدَأَتْ مَحَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ Al ta vatras, Allah učini da ta vatra nestane, gori, gori, gori, nestane. وَتَرَكَهُمْ فِي ذُرُمَاتٍ لَا يُحْسِرُونَ I kaže, Allah tako ostanu u tamama, ništa ne vidi. A kažu islamski učenja u filtefsirma da je ovaj ajet objavljen Be, a, židova, je jevreja U Medini povodom munafika Koji su na neki način imali Objavu, munafici se deklariraju Kao vjernici, ali ni jedni Ni drugi se nisu koristili od te objavi Jer nisu je prihvatili Kako treba E sad vidite, jedan profesor koji Ne govori sa stanovišta tepsira Nego govori malo neke Psiho momente, psi, sa psihološke strane. Vrlo interesantna za pažanja. A braco i sestre, Kur'an je knjiga matematike, Kur'an je knjiga prije svega vjere, pa matematike, fizike, i, i, i psihologije, i pedagogije, tako itd. itd. Kur'an je čudo. Kur'an je čudo. I sad vakuum. Kaže on, pogledajmo šta nam Allah hoće da kaže kad opisuje ove ljude. Zamislite sad, ljudi oko vatre sjedi, plemensku vatru, ziva na polju, mrak, nigdje niko ništa ne vidi znači naložili klemensku vatru i tako sjedje, niko ništa ne ustaje, niko šta radi, tako dalje vatra se gasi, ništa, oni dalje ne sjedje kaže, šta nam Allah, Želešanu, ukazne na određene e, mentalne reta, reta, retardiranost karakter, ličnosti ovih ljudi vidimo, kaže, da oni sjedje oko vatri niko ne ustaje da donese drva da ta vatra se ponovo naloži Dalje, sjede oko vatre Vidimo da niko ništa ne predlaže I niko nema nikakav plan I niko ne, neće da radi skupa u džematu I dalje, što je najveći problem sjedi njih skupina oko male vatre I kaže, šta? podi je jedi ga za ostale Hoće se koleti, hoće se džemat, hoće zajednica Hoće neko tamo na ulici imat fajde Od toga što se, o, niko neće imat fajde Nima vino A nije nije nima, Bog zna neko vješenje Pa kaže Allah Želešanu nam ovdje Podcrtava određene vrste mentalne retardacije kod ovih ljudi, a to je Nema se plana, nema se vizije, nema se strategije Nema se uopšte nekog plana za budućnost i projekta Nema se sposobnosti da se radi u za niti ima žene I što je najgore, boli koga briga za džemate i za zajednicu I sad kaže ovako Ako pogledamo danas stanje mnogih muslimana lokalnog i nekog globalno bilo. na nana Insanību i jamaata muslimana kao, evo da kažemo, globalno, nekom svjetskog, na svjetskoj razini. Vidićemo da je naša bolest šta? Ne planira se, nema se vizije, ništa se ne, ne može projektovati, ne možemo, nećemo da zajednički radimo i često ne možemo zajednički jer zato što smo svi umišljeni. I boli nas briga, odnosno u najčešćim slučaju muslimanske elite boli briga, hoće se džemato koristiti? Hoće li ona tamo neka fukara, hoće li bjeda, siroma li siloma imati od toga što se oni trenutno briju oko neke batice? Pa je to postala rak rana ili bolest muslimanskog momenta? I kaže, naj, naj, najbolji primjer neplana, ne neplana, ne imanja vizije, ne imanja strategije je kao sljedeći. Narod koji pretrpi deset puta genocidu. I Allah mu dadne malo slobode neki. Allah mu dadne malo slobode. I kaže, svi u tom narodu, od onih gore gordi do onih dolje doljih, svi govore, ne ponovilo se, ne do se više po neće ako voda nikad više. Pa upravo, Allah kroz ovaj ajat nam ukazuje na mentalni sklop mnogih ljudi, mnogih bošnjaka i muslimana, braćo i sestre, danas. Da nema elite, nema dovoljno pametnih i sposobnih i pojedinaca iz, i čitave zajednice, pa i onih najnižih slojeva društva da se zajednički nešto uradi, da se napravi neka strategija i neka vizija za budućnost, da više nikad nikom ne padi ni na pamet da te kolije, da te siluje da te palije, da te pljačka. kako čovjek, braću, ovo je našao lema. To je naša lema, mi ovdje ne, ne možemo ovako, da ovdje da mi možemo ovako zapažati ove stvari, to je skoro. Allah je počastio ovaj umet sa ulemom sa učenjacima koje Allah, Allah nadanjuje Pogledajte Subhanallah i Allahan kad vidiš tamo onaj ajet ljudi sjedi oko vatre, ništo Ne plan Kratkoročnost ideja, kratkoročnost planova Muslimanski umet boluje danas od toga što sve prije nego što počne i završilo se Nije ni počelo, završilo se, što? Rasuli se bošnjaci Ne mogu da se dogovore oko dvije najprostije stvari све паметни један и други паметни један и други мисли да је најбољи и тако нико неће الله تعالى شان متلي نابذير شان القران او كصاديب من سناي فيه زمونات ورعد يجعلون اسابيعهم في اذانهم من الصوائق هذا الموت والله محيط بالكافرين Kaže ili što poput ovih gore što smo sad govorili, nema se plana, nema vizije, nema strategije, ništa ništa, niko ništa ne planira. Sve retardacija, živa retardacija. Ili što kaže poput onih ljudi, kaže kad je grmljavna, grmi, sijeva, pljušti, ej, ubi sa svih strana. A oni kaže, aluna asabiahun ki adanin Kriza, problemi, nema se šta jest bolan, ubiše nas, pobiše nas a mi, prsti uši, mislimo da ćemo se tako spaziti. Riješili sve probleme, samo da ne kak puca. I kaže ovako, šta je kaže ovaj, neka psihička ta, kakav je mentalni sklop ovih ljudi, kroz ovaj ajet. Koja je njihova taktika? Koja je njihova logika? Kaže, to je Noeva logika, ili Noeva taktika. A braćo i sestre, Noe je najgluplija životinja. Potjera ga love, On nema ovde život, a on glavu kjesa. Sama neki glava dole vama, nu da život potrgaše, a on neki glava dole, neko ništa ne čuje i ne vidi šta veli spasio za se. To je nova taktika. Pa Allah džanašan hoće da kaže, pa ne moj bitko, oni što su tako rade, bola. Kad vidiš neki problem, rješavaj da ukorijen. I subhana kako lijepe primjere navodi, kaže ovako. Sedio sam sa maličić na koji se naptegao I pričaju i meni, kaže, sjedli smo tu i tu napili se alkohola Ja i pitam, jel bilo u toj kafani mlijeka, jel bilo, kaže, soka, jel bilo čega Kaže, bilo svega Pa što niste pili mlijeko? Kaže, znaš šta, mi kad pijemo mlijeko, samo znamo o kravama pričati A kad pijemo pivu, o svemu se ispriča Sve živo znamo pričati Nije pravo promohabetimo, subhanallah Pa je, kaže, ovo klasičan primjer da čovjek pred svojim problemima z... I gdje ži od tih problema? Stavljaš prsti u uši, bolam, ne rješavaš to u korijen, ne sjećaš, belaj u korijen Nije brat ustao na saba, ženo što na nisi budila, doviđeš Ti trebaš da... Žena kriva Napravio si ovaj i onaj prekršaj, ne, ne, stavljaj guraj po tepi Za neko drugo vrijeme riješit će neko drugi problem Neko će doći sa strane naše dan belaje probleme riješit Samo da mi sad ne rješavamo A ovo brat će ovu pući, kaže, Nojevan Ova, psihologija se svedi na sljedeće Slabost, kukavičluk i nesposobnost I ljudi koji bježe od rješavanja problema Ljudi koji bježe da se soče sa problemom Da se uhvate u koštac To su ljudi koji su slabijeći i koji su nesposobni Nesposobni, naravna stvar da je lakše pametovat, filozofirat, lakše se i napit, lakše i bit nadri učenjak i nadri hođa i nadri doktori svašta nešta, nego sjest učit i otić kopak iza rad mater i donijet litru ulja. Naravno da je lakše. Nećeš da se svočiš sa svim problema, nećeš da pogledaš sam svoje slabosti. Ili kaže imamo primer kada se desi neka bujica poplava gore na izvorima odne se ona sva sela huda, kaže. sve pokosi, sve živo a kaže, obično ona elita, jel, u jednom društvu pa i svjetska, i vjerska, i politička, i biznisna, i koji imaju kaže, svi oni na neki način budu dole na ušću rijeke pa se oni malo, jel, de dole, ipak valovi su manji neće nikoga, o, o, ovaj, oguliti, što se kaže pa naravno, bježe od problema jer, pazi, da bi ti sad riješio da ne dođe do neke sljedeće poplave ovo samo primjer Da ne dođe do neke sljedeće poplave, treba otići na izvor. Da bi došao do izvora, moraš na tveslak. Da bi znao riješiti taj problem, moraš imati sa sobom ljude, ne moš sam raditi. Moraš te ljude uvezati, mora to biti sve sinhronizovano, spakovano kao teba. Moraš ti popust, moraš da koordinirat. Hiladu stvari treba uvezati, a ti tu ne znaš. Ti to ne znaš. Polafs pa je dovalt isto na pobjed. Ni onda polako tamo kasnije pričat neke priče Doće to neko, neće to se nikad više ponovit Stavljat ćemo to po tebi itd., itd. Itd. Pa, i tako dalje i tako dalje Pa braćo i sestre mora čovjek od tih stvari Nije Allah džaba rekao Jeđe alu nesavijani Allah mi, i ovi ljudi su šta radili? Grmi, sjiva, ubija čovječe svijetca On stavlja prst u uši i misli da će se spaziti Neće ništa biti Bježi od problema Neće da ga rješava Misli, zapravo to je jedan vid gluposti Pa ja ne mogu da shvatim da među bošnjacima, među muslimanima, nema ljudi koji su panili. Alhamdulillah ima. E vidite, sad, počeli smo sa profesorom Kandehleviom koji je kaže pitao sebe kako, su, kako je 300 ashaba mijenjalo svijet. I pitam se, ima li u islamskom svijetu danas 300 ashaba da mijenim svijet? Ako bude 300 ashab, ljudi koji liče ashabima, kaže, mijenja će svijet tako je Allah. Subhanallah, braćo, ovo je jedno razmišljanje koje nas treba da zabrine čovječe. Danas se muslimani broje u milijardama. Ali istina je, nema braćo Hazreti Osmana, radijallahu ta'ala anhu. A znate li je bio Osman? Osman radijallahu anhu je pustio da ga smutljivci ubiju da se ne provije muslimanska krv. Kad su došli u smutljivci da ubiju Osmana radijallahu anhu. Ashabi su se sakupili i rekli Osmane, Bođo, pravovjerni, reci da te branimo Ne, ne, nećete Zašto? Nije htio da se proljeva muslimanska krva To je vrhunac mudrosti, brać i sest, jednog vladara Jednog vođe muslimanskog naroda Jer je Osman radijallahu anmu znao da će u džennet poslanika obavijestio U vjerodostojenje Hadisma Muhammeda al. s.a. Stan došlo Stani uhude, stani uhude, ne trezi se na tebi je vjerovjesnik i dva šehida A jedan od tih šehida je Osman radijallahu anmu Pogledaj i kažu islamski učenjaci, nema veće mudrosti da je pokazal obični svijet kroz istoriju čovečanstva, nego što je pokazal Osman radijallahu anhu. Jer da je Osman radijallahu anhu kazao Ali, Zubeiru i ostalim ashabima, čitav umet bi se tada, krv bi se prosila. Žrtvo u sebe imal danas takvi ashab, ljudi, mislimana? Ja vjerujem da da handla ima od ovih milijardi vremena, ali možda nismo povezani, možda nismo blizu, možda nam fali ovih samokritičnosti možda nam fali neki još bubica da se idu po sebe da se uvežemo i tako dalje i U svakom slučaju, braće i sestre, ove stvari su za, za razmišljanje, a ja se sada pred kraj ovaj ja ću sada pred kraj vama da kažem nešto još. E Allah je lešanje mu u Kur'an i Kjerimu, Koko puta kaže, inne fi zalikele ajate nekominjente fekeru. Hajmo, nisad svi kući kad odijemo, ovim stvarima razmišljati polo sada. Ili dok idješ u kući u autu, ili večeras kad staviš glavu jastuk, ostaviš malo ženu po strani, djeca su posto Malo, pre hajmo premotavati, hajmo, haj Haj živi bil da premotamo malo. Imaj hrabrost, imaj snage da makar sebe preispitaš kad ti je žena u pitanju Jesu on pogriješio, nije uvijek ona kriva Ili da ona sebe preispita Brat komšija, u nas je sve nekog drugih Mi živimo čove, nas, nas u muslimane ubijedili ljudi da mi vjerujemo u neke teorije zavijed Pa mi danas mislimo da je taj zapad svemoćan subhanom Oni nas ne daju ovo, oni nas prećavaju ovo, ne možemo od njihovi špijuna ovo, ko pa su ga ispadniti, oni sve moći, sve znajmo, sve obavlješteni. Pa nije bola, ni slabi. To je bila. I slušajte, Allah mu kaže innaf i dalikele ajati nekominjete fekeru. Kaže, u tome su ajati za one ljude koji hoće da razmišljaju. E vidite, znači mi us moramo sad pogledati sebe u lice sve ovo što smo kazali da da malo razmišljamo o ovim svojim slabostima. Ovo su slabosti koje koštaju na kraju nas u evo, kao ovaj Đermati u Sarajevu mahali, u na selu, u gradu, u, u kantonu, u državi i čitavom metku. Sigurno. Što smo svi previše ufurani, što svi stalo kontamo, malo unaprijed što ne znamo planirati, nećemo da radimo skupa, pa makar nam bilo i muka i tako dalje, ne sviđa mi se, boja, ne sviđa mi se tvoja boja očiju i tako, odmah mi ne valjaš, nisi mi nekako baš nasmijan, odmah sam te iksirao i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo s tim problem, moramo to riješiti. E vidite, Allah za lešanju na osamnaest mjesta u Koran i Kerimu spominje glagofekjanem. U -fek fekjero što znači šta? Razmišljati. Učenje, razmišljanje, promišljanje, studiranje, kontempliranje. Znači, ne samo učenje, dobiju diplom, završio fakultet, nego učenje, Radiš Da ti je malo sam završio tone. Čitaš knjige, budi ali radiš, znači imaš stadovaca, imaš peto mjesto, sto. Znaci da od tome kontakt da mu napetiš. To je sve. Znaci na taj način Allah dželle nas znači poziva da u tom smislu razmišljamo. E sad 18 puta Allah dželle šanuhu kaže razmišljajte, razmišljajte, razmišljajte. E vidite interesantnih stvari, subhanallah, ovo sad nam govorim u fesir koji se bave takozvanim statističkim tefsirom, tefsir koji se bavi brojevima u Koranu Koliko je puta Allah spomenuo ovo, koliko ono, zašto je to toliko i tako itd. Kaže ovako, jedan puta Allah Čelešanu blagov fekere i fekiru razmišljati i učiti upotrebljava šta? U prošlom vremenu, subhanallah, i to u I ne ufakiraba qatar, ta kutile kefe qatar, sumna kutile kefe Samo jedno u prošlom vremenu. A sedamna iz puta, braćo i sestre, u sadašnjem vremenu. A u arabskom jesku sadašnje vrijeme može značiti budući. Pa šta nam to znači, Subhanova? To znači da jedan naprema sedamna iz puta mi, braćo, moramo raditi za sadašnjost i budućnost. Allahu Samo jedan posto ostavimo da, da mislimo o prošlosti Da ne zaboravimo i da naučimo nešto s toga Sedamnest puta više moramo raditi za sada i za buduće Da sebe uklašemo u građevinu zvana islam U neki 500 godina u budući i do sudnjega dani Da bude moje i tvoje ime kao vakifa žrtve za islam Za razmišljat malo unaprijed Subhanovo Sedamnest puta Allah djalešanu spominje glavo fekere U sadašnjem, odnosno u budućem vremenu Idemo dalje Glago fekeri u fekiru Allah džadlešenu je samo jednom koristi kao imenicu fekeri te fekure A sedamnaest puta Allah džadlešanu u glagovu fekere i fekiru koristi kao glagov A mi znamo da u jeziku imenicu kad kažeš imenicu to na neki način označava samo riječ koja u suštini je stanje mirovanja jel? Al kad Allah upotrijebi glagov To znači akcija, bolan, rad, idemo. Pa hoće da Allah kaže samo jedan naprema sedamnest puta više muslimani moraju raditi, učiti. I djelovati. I biti u akciji, subhanallah. Jedan posto nam je ostavljeno samo da mirujemo. To je na neki rahatlok da se odmoniš malo. Sedamnaest puta šta? Sedamnaest puta da smo u akciji. Više. Da, da misliš, da radiš. I ne samo to. Pogledaj možda jednu stvaru. Od svih 18 puta Allah je ubraću i sestre je glavo fekere razmišljati, učiti, studirati, napredovati, da tako kažemo upotrijebio samo jednu... ujedinu. A 17 puta umuži. A šta znači uvijek? Ništa ne ješ moć u radku pojedinat čovječe. S jedan naprema sedamnaest puta moramo više raditi kod džemat, zajednica. Allah, kako je ovo lijepo. Kako je lijepo imati u lemu koja će ovim stvarima učiti. Koja će ovim stvarima razmišljati. Jedan naprema sedamnaest puta moramo raditi kod džemat. Evo ko pa sad ovdje. Jer, braći i sestre, snaga džemata je čudo. Džemat šalje signale. Pojedinac, uglavnom, ne može ništa. Pomolim Allaha da šano muakupu da da nas uputi na sučvasti na pravom putu da dadne hayra i da ričeta u ovim našim drugjelima da nadam se da smo se iskoristili braće i sestre mora čovjek neke stvari svakog dana svaki dan preispituj se tra nisam nisam koristio hadise upravo zbog toga što znam Odelute uglavnom koji ovdje sjede da smo puno toga i čitali, puno toga i i i ova, imali priliku i slušati tako dalje i tako dalje. Nisio se na jedan ovakav način malo kroz neki interesantni, ovaj interesantna zapažanja učenja ka velitana, ima profesora malo dotak se interesira i tako dalje. Pa molim vas braće i sestre. Evo ovo je jedna stvar o kojoj ljudi čas pričaju. Ovaj projekt mora da uspije. Evo ovo treba da uspije. Nemojmo dozvoditi da prije nego što krene, da propadne, zašto? Zato što smo se najeli bureka i teško nam doći na predavanje. Zato što ima, ne znam ja, na televiziji nešto, teško nam doći na predavanje. I tako dalje, i tako dalje. Pogledimo sa sobom, nemojmo da nam bude teško u sednici dana odvojiti. Imaćemo šta čuti inshallah htela pogotovo od ljudi koji dođu u buduće za ove što i da da da govorim. Pomolim pa Allah ta'ala da se ja lično aj svim mi koristimo i da nas Allah uči da na pravom putu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da vas Allah nagradi što ste došli.